Учението за душата според Кабала Както видяхме, човек се състои от три части – тяло, душа и дух. Те се различават помежду си, както конкретното, частното и главното. Така че едното се явява отражение на другото и всяко от тях съдържа в себе си това троично деление – Първата основна част, тялото, включва в себе си три подразделения – тяло, форма, етерен двойник и принцип на живота, който носи в кабала названието нефеш. Втората част – душата, седалището на волята, представяща човешката личност, също така включва в себе си три подразделения – и се нарича Руах. Третата част на човешкото същество, духът, в своето тройно проявление се нарича в кабала Нешама. Тези три основни части на човека не са напълно отделени една от друга. Напротив, те постепенно преминават една в друга, както цветовете на спектъра които се явяват като включени един в друг. Започвайки от тялото, нефеш, и минавайки през руах, душата, и стигнем до най-висшия елемент, нешама, духът, преминаваме през всички градации, както когато преминаваме от светлина към тъмнина или от тъмнина към светлина. Свръх това, благодарение на вътрешното съединение, присливането на една част с друга, числото 9 се губи в единицата, за да образува човека, телесният дух, съединяващ в себе си двата свята. Да разгледаме сега по-подробно тези три части в човешкото същество. Нефеш – представя най-низшата част на човешкото същество и в нея господства пасивна чувствителност към външния свят. Нефеш се намира в непосредствено сношение с външния свят и само чрез влиянието на този свят тя произвежда жизнените функции. Същевременно тя въздейства на външния свят благодарение на собствените творчески способности, отделяйки от себе си нови жизнени сили и възвръща постоянно това, което получава. Този конкретен елемент съставя едно неразделно цяло, пълно в себе си и в своето човешко същество, намира своето пълно външно изражение. Разгледана като едно неразделно цяло, тази конкретна част съдържа също три елемента, представящи конкретното, частното и главното, или друго яче казано вещество, изпълняващо, сила, изпълняваща и принцип. Представяйки едновременно органи, чрез които и посредством които вътрешното духовно действа и се проявява по външен начин, тези три елемента, следователно, стават все по-вътрешни и висши, при което всяко съдържа в себе си различни степени. Трите сили на нефеш, за които става дума, са разположени и действат по начин, който ще представи и изясни посредством трите подразделения на руах. Второто начало на човешкото същество, руах, душата, по-малко, отколкото нефеш, е чувствителна към влиянията на външния свят. Пасивността и деятелността се намират в нея в еднаква пропорция. Това второ човешко начало се колебае между активност и пасивност, или между вътрешното и външното. Начинът на живот на всяко същество зависи изключително от степента на неговата връзка с природата, и от по-голямата или по-малката интензивна активност или пасивност, явявайки се резултат от тази връзка тогава, когато самосъзнанието е пропорционално на тази активност. Руах е съставена от сили, явяващи се като основа на обективно материално същество. Ползвайки се от свойството, да се отличава от другите части като самостоятелна личност, разполагаща с самата себе си, проявявайки се свободно и самоволно навън. Тази душа, представяща седалище и орган на духа, се явява освен това като образ на целия човек. Подобно на Нефеш, тя се състои от три динамически елемента, намиращи се помежду си в отношение както конкретното, частното и главното или като материя, на която действа силата, самата сила и принципът. По такъв начин в Руах са представени както Нефеш, така и Нешама. В същото време, както Руах, така и Нефеш, както казахме, съдържат в себе си по три динамически елемента. Тези последните на свой ред имат три съответствия с външния свят, което ясно се вижда при сравняването на микрокосмоса и макрокосмоса. Всяка част от човешкото същество живее свой свободен живот в съответстващата му мирова среда, с която е свързана, дава и получава посредством сетивата и специалните вътрешни органи. Освен това, руах по причина на включения в него конкретен елемент, трябва да се съобщава с конкретното, намиращо се по ниско от него, като в същото време главната негова част поражда в него стремеж към по-висшето, намиращо се над него. Нефеш не би могъл да се снушава с Руах, ако нямаше с него общо свойство, тъй като и Руах не би бил в състояние да се съобщава с нефеш и нешама, ако между тях нямаше известно сродство. Руах, следователно, представя връзката между конкретното, материалното и главното или духовното, съединявайки в човека вътрешния, умствения свят с свят, като едновременно се явява поддръжка и местожителство на човешката личност. Следователно външният свят чрез тялото въздейства на душата и тя от своя страна въздейства на тялото и оттам на външния свят. От друга страна душата се намира под въздействието и влиянието на духа, но и тя му въздейства със своите състояния. Третата основна част на човешкото същество е Нешама, което може да се преведе с думата Дух. Духът живее собствен живот в духовния свят, с който се намира в постоянна връзка. Духът се намира в двояко сношение, чрез своят троен състав, надолу, настрани и нагоре, така че в него се образуват в две противоположни направления, тройно направление на течението. Нешама е същество вътрешно, едновременно пасивно и активно, с което нефеш със своето тяло и жизнения принцип и руах със силите съставят един външен облик. Това, което е количествено в нефеш и качествено в руах, изхожда от чистия идеалния дух нешама. Подобно на това, както нефеш и руах в себе си три различни елемента на съществуване или възможности на отдохотвореност, така че всяка представя умалено изображение на човешкото същество. Също така, Кабала открива три подразделения и в Нешама. Така че и в Нешама имаме три части, обединени в едно. Това е чистият човешки дух, казано в най-широк смисъл на думата – в тесен смисъл на думата с понятието Нешама се означава най-низшият елемент на духа, който има връзка с най-висшия елемент на руах и се получава едно вътрешно и активно познание на качествата и количествата на същностите, намиращи се по-низко от него. Второто подразделение на Нешама представя осмият елемент състава на човешкото същество, който в Кабала се нарича Хайя. Неговата същност се състои в познаване на вътрешните висши умствени сили, служещи за основа на проявеното същество и за това е непостижимо за Руах и Нефеш и не може да бъде под знака на висшата част на духа, която специално наричаме Нешама. Третото подразделение е деветият, най-висшият елемент на човешкото същество в Кабала и се нарича Яхида, т.е. единицата сама за себе си. Неговото свойство се заключава в познаването на основното, абсолютното единство и абсолютното първоначално едно. По такъв начин човешкото същество се състои от девет члена Тялото е троично, душата е троична и духът е троичен. Душата има без съмнение собствено съществуване, но в същото време тя е неспособна да достигне независимо развитие без участието на телесния живот, нефеш. Същото може да се каже и за нешама. От друга страна Роах се намира в двояко отношение с нефеш. Под негово влияние той се проявява навън, за да може свободно да действа. По такъв начин конкретният телесен живот участва в развитието на душата. Същото става и с духа по отношение на душата, както тялото по отношение на душата. Чрез руах духът се намира в двояко отношение с нефеш. Във всеки случай, Нешама е сам източник на всички свои действия, докато действията на Руах и Нефеш се стимулират от Нешама. По същия начин Нешама се намира в двойно отношение с Божественото, тъй като неговата жизнена деятелност сама по себе си е възвание към Бога за поддръжка и за доставяне на всичко необходимо за неговото съществуване. Така че духът или Нешама, а чрез него Руах и Нефеш, черпи своя живот от божествения, вечния източник. Божественото непрекъснато прониква в Нешама и неговата сфера, за да достави както на него, така и на Руах и на Нефеш живот и съществуване във времето. Но човек, вместо да живее божественото, и да получава от Бога необходимата духовност, от която се нуждае, все повече и повече потъва в себелюбие и в греховния свят. Това грехопадение е все по-голямата отдалеченост от Божеството. Произвеждат опадък в способностите на човека и в цялото човечество. Божествената искра все повече се скрива от човека и не шама, прекъсва непосредственото си сношение с Бога. По същия начин Руах се е откъснал от Нешама, а Нефеш е изгубил своята тясна връзка с Руах. Чрез този всеобщо падък и отслабване на връзките между елементите на нисшите части на Нефеш, който отначало е бил ефирно и светещо тяло на човека, се е превърнал в настоящето материално тяло, следствие на което подлежат на разпадане трите нисши части на човешкото същество.